Його останнє захоплення мене неабияк стривожило. По-перше, він збирається породичатися з родиною явних божевільних. А по-друге, як чорт його забирай, не маючи ані гроша за душею, він збирається прогодувати дружину, хай навіть психічно неповноцінно. Якщо Бінго і справді одружиться, старий Бітлшем одразу позбавить його утримання. А позбавити такого неробу утримання – це все одно, що розколоти йому череп сокирою. Ось чому, повернувшись додому, я покликав Дживса. «Дживс», – сказав я, – «у мене до вас прохання». «Слухаю, сер, «Мене непокоїть містер Літл. Не буду поки нічого вам розповідати. Завтра він приведе на чай своїх друзів, і тоді ви самі зрозумієте, в чому справа». Все, що від вас потрібно, це уважно спостерігати і робити висновки. Добре, сер. І ще одне. Приготуйте побільше млинців. Так, сер. Нам також знадобляться джем, шинка, кекси, яєчня і п'ять чи шість ящиків сардини. Сардин? Сер здригнувся Дживс. Сардин. Настала незручна пауза. «Не звинувачуйте мене, Дживсе», – сказав я. «Бог свідок, я тут ні до чого». «Розумію, сер». «Ось такі справи». «Так, сер». Видно було, що він не на жарт збентежений. Я давно помітив, що коли чекаєш чогось жахливого, насправді, зазвичай все виявляється не таким уже й поганим. Проте у випадку з чаюванням, влаштованим на честь Бінго і його друзів, це правило не спрацювало. З цієї самої хвилини, як Бінго напросився до мене в гості, мене мучили найпохмуріші передчуття, і, на жаль, вони справдилися. Найжахливішим у цій історії було те, що вперше за час нашого знайомства мені довелося спостерігати, як Дживс ледь не втратив самовладання. Навіть у найміцнішій броні є щілини, і Дживс мало не звалився з ніг, коли в дверях з'явився Бінго з каштановою бородою до пояса. Я забув попередити Дживса про бороду, і від несподіванки цей удар виявився особливо нищівним. Його щелепа відвисла, він ухопився за край столу, що мене особисто зовсім не дивує. У своєму житті я не бачив більш гидного видовища, ніж бородатий Бінго». Дживс трохи зблід, а потім, доклавши величезних зусиль, йому вдалося взяти себе в руки. Проте я бачив, що він приголомшений. Бінго був занадто зайнятий представленням членів своєї банди і нічого не помітив. У нас зібралася досить колоритна компанія, що й казати. Товариш Бат був схожий на гриб, що з'являється на мертвих деревах після дощу, для опису старого роботима я б використав епітет «Поїдений мілью». А Шарлота здалася мені істотою зі страшного потобічного світу. Не скажу, що вона була особливо негарна. Якби вона виключила з раціону страви з підвищеним вмістом крохмалю і почала займатися шведською гімнастикою, то, мабуть, могла б стати цілком нічого. Але її було забагато. Пишно тіла і занадто огрядна. Ось підходяще для неї визначення. Можливо, у неї було золоте серце, але перше, що впадало в очі, це золоті зуби. Я знав, що коли Бінгу в добрій формі, він здатний закохатися у будь-яку представницю жіночої статі. Але цього разу я не міг знайти жодних пом'якшувальних обставин. «А це мій друг Містер Вустер», – сказав Бінго, завершуючи церемонію знайомства. Роботим подивився на мене, потім уважно оглянув вітальню, і було видно, що і те, і інше справило на нього не надто приємне враження. Не можна сказати, що моя квартира була обставлена зі східною розкішю, але мені вдалося зробити її досить затишною, і, очевидно, Саме це йому і не сподобалося. Містер Вустер? запитав роботим. А можу я називати вас товариш Вустер? Е-перепрошую, хіба ви не член нашого руху?